П'ятнадцять. Перше, що я бачу, коли заходжу через люк, це мовець. Він схилився над Нешою, мандибули гладять її мляве обличчя. «Ей!» – гаркаю я. «Відійди від неї!» Він піднімається і обертається до мене. «Мікі, Неша поранена!» «Відійди!» – кажу я і махаю стволом прискорювача. «Відійди геть!» Він човгає десь на метр назад до мене, і я бачу кров. «Багато, багато крові!» Вона скупчилася навколо її голови і маленькими струмочками тече по підлозі. Я кидаю зброю, повз мовця, щоб упасти біля неї на коліна. Вона розкинулася посередині проходу між лавами. Голова повернута на бік, одна рука відкинута, а друга лежить на грудях. Я приклав два пальці до її горла. Пульс прискорений і слабкий, але він є. Я намагаюся згадати свою медичну освіту, але все, що я бачу, це кров, і мій мозок – це вируюча порожнича. Мікі, каже кішка позаду мене. Вона в порядку? Я не знаю, кажу я. Я не знаю, у неї така сильна кровотеча. Дай подивлюся, каже кішка і ніжно штовхає мене вбік. Вона кладе руки по обидва боки шиї і обережно проводить пальцями вздовж хребта, повертаючи голову в нейтральне положення. Її пальці продовжують підніматися до лінії волосся Неші ще на кілька сантиметрів, перш ніж вона зупиняється. Ось звідки кров? Каже вона, насправді все не так вже й погано. Здається, що рана здебільшого поверхнева. Рани на голові сильно кровоточать, але вони швидко загоюються. Хребет скоро закінчиться, каже Джеймі із кабіни. Є йде, куди мені прямувати далі. Південь. каже мовець. Ясно. каже Джеймі. Дякую, супер бляха, корисно. Лукас проходить повз мене з уже відкритою аптечкою в руках. Він присідає біля кішки і простягає їй бинт, ножиці та тюбик з дезінфікуючим гелем. Кішка швидко перев'язує рану, потім розплющує наші очі і вдивляється в них. «І?» – кажу я. «Вона в порядку?» «Ні», – каже кішка, не підводячи голови. «Проте вона не мертва. Я майже впевнена, що шия не зламана. Це хоч щось». «У неї струс мозку», – каже Лукас. «Можливо, субдуральна гематома. Можливо, крововилив у мозок. Тут ми нічого не можемо зробити. Вона або прийде до тями, або ні». "Міккісім, сім. Берто, ти можеш нести ще когось на глайдері?» «Червоний яструб. Що? Ні. Ця штука ледве мене тримає. А що?» Я кліпаю, щоб вийти з чату. «Цей набір – єдине медичне спорядження, що у нас є. Хіба у нас немає реального обладнання?» Лукас хитає головою. «У нас немає хірургічного кабінету, якщо ти про це. Якщо у ще крововилив, це єдине, що її врятує. І то швидко. Якщо ні, то нам просто потрібно чекати, поки вона прийде до тями. Це майже все, що вони б зробили у куполі». Мій зір розпливається, я часто дихаю. Лукас підводиться на ноги, бере мене за руку і веде на одну з лавок. «Зберися!» – каже він. «Не втрачай самовладання, не ж не допоможеш». Я хочу посперечатися. Але справа в тому, що він правий. Я опускаю голову на руки і уповільнюю дихання. Приблизно через хвилину розмитість зникає з країв мого зору, і мій мозок починає функціонувати знову. Я дивлюся вгору. Кішка фіксує нешу на ліжку подушками, прив'язаними до голови, щоб стабілізувати її шию. Кабіна нахилена носом донизу градусів на двадцять, оскільки ми спускаємося з хребта. Мовцю. кажу я, а потім роблю глибокий вдих і збираюся, коли чую тремтіння в своєму голосі. Мовцю. Ти казав, що павуки не здадуться, скільки б ми їх не знищили. Вони здалися. Ти ввів нас в оману, поясни. Я не вводив вас в оману, каже мовець. Ви помиляєтеся. «Я ж казав тобі, – каже Лукас, – що ти гаєш час, розмовляючи з ним, Мікі. Він не на нашому боці». «Я на вашому боці, – каже мовець. Хоча мушу сказати, що мені стає дедалі важче обґрунтовувати цю позицію. Я дав вам найкращу пораду, яку міг надати. Ніщо з того, що я розповів вам про нашу ситуацію, не було неправдою». Лукас виглядає так, наче от-от плюне. «Брехня!» «Ти ж казав, що вони не зламаються, пам'ятаєш? Ось чому нам довелося б здатися. Ось чому ми повинні були віддати цей ровер, від якого, як ти сам зізнався, планував залишити собі шматочок. Але ми цього не зробили, так? Ми билися, і вони зламалися, як і казала Неша. Ти збрехав, черв'ячі! Ти збрехав, щоб змусити нас здатися! Ти збрехав, щоб ми віддали Джеймі павукам! Це погана порада, друже!» Мовець повертається обличчям до Лукаса. «Ще раз кажу, друже, я не брехав!» Лукас починає відповідати, але я піднімаю одну руку, щоб зупинити його. «Це семантика, Лукас. Ти кажеш, що він збрехав, він каже, що неправильно оцінив павуків. Ніхто з вас не може довести свою точку зору, тому немає сенсу сперечатися з цього приводу». «Ні», – каже мовець, – «ти не слухаєш мене. Я не збрехав і не помилився. Я сказав, що павуки, як ви їх називаєте, не відмовляться від можливості захопити цей ровер. Я казав, що їх не зупинять жертви. Ці твердження обидва правдиві». «Мовець», – кажу я, – «це не так. Їх зупинили жертви, і вони здалися». «Ні». Каже мовець. «Це неправда. Ви принесли якусь нову зброю проти них. Я не знав, що таке можливо. Якби ви поділилися зі мною цією інформацією, я, можливо, дав би вам кращу пораду. Павуки також не були готові до цього і, здається, відступили, щоб обдумати. Але я запевняю вас, що вони не здалися». «То ти кажеш, що вони повернуться?» «Так», – каже мовець. Вони точно повернуться, і переговорів більше не буде. Коли вони повернуться, вони зроблять усе можливе, щоб пробити стіни ровера. І якщо їм це вдасться, вони вб'ють нас усіх, і моєму гнізду не дістанеться здобичі. Наші друзі на півдні, швидше за все, матимуть сили витіснити нас. Коли це буде зроблено, вони перейдуть до демонтажу вашого купола та видалення металу, який там буде. Це той результат, на який ти сподівався? Тиша, що настає, тягнеться довго-довго. Ми доганяємо Берто одразу ж після заходу сонця на пласкій відкритій ділянці скелястого ґрунту в угловині між двома хребтами. Він уже розібрав і запакував глайдер, коли ми зупиняємося біля нього. Джеймі відкриває люк, і я виходжу йому на зустріч. «Гей!» – каже він. «Як там Неша?» – я хитаю головою. «Погано. Вона жива, але не реагує. Їй потрібна справжня медична допомога». Він кривиться. «Мені й шкода, Мік. Хочеш повернутися?» Я закриваю очі і вдихаю. Коли я відкриваю їх знову, на обличчі Берто рівномірно поєднується жалість і занепокоєння. «Так», – кажу я, – «я хочу повернутися. Звичайно, я хочу повернутися. Але ми не можемо, бо якщо ми не заберемо цю бомбу, то нам все одно кінець, включно з Нешою. Тому замість цього я планую зробити все можливе, щоб тримати себе в руках, поки ми не зробимо те, що нам потрібно, а потім вже втратити самовладання, поки вона не прокинеться. Звучить як надійний план. Каже він. Думаєш, ти зможеш це зробити? Я зітхаю. Не знаю. Я не звик бути з цього краю, розумієш? Я повинен бути тим, хто стікає кров'ю, а не вона. Як думаєш, чи так це було з нею? Вона почувалася так щоразу, коли я помирав? Мені не треба думати, каже Берто. Я це бачив. Я не маю відповіді. Ми стоїмо мовчки, аж поки Берто не закидає на плечі свій рюкзак і нарушає до ровера. Однак він зупиняється, щойно дійшовши до пандуса, і обертається, щоб подивитися на мене. «Гей!» – каже він. «Мені шкода, Мікі. Я не хотів скидати той перший заряд так близько до вас, і я мав би раніше вас попередити. Просто...» Він проводить рукою по трисантиметровій виїмці в броні для люка. «Внизу все виглядало так жахливо, розумієш. Я хотів...» «Так, я знаю», – кажу я. «Ти, Берто, герой. Ти хотів врятувати ситуацію». Ці слова вже злетіли з моїх вуст, перш ніж я усвідомив, як гірко вони звучать. Обличчя Берто виглядає так, ніби його щойно вдарили. «І ти це зробив», – швидко додаю я. «Ти прилетів вчасно і повністю врятував наші дупи. Якби ти дістався сюди на п'ять хвилин пізніше, чорт забирай, на тридцять секунд пізніше, ми б уже були мертві. У тебе не було часу зробити щось більше, ніж те, що ти зробив. Я не звинувачую тебе в тому, що сталося з Нешою». Він дивиться вниз, спираючись однією рукою на верхню частину люка. Дякую, Мікі. Він пробирається в кабіну. Він щось бурмоче, поки лізе, я не можу вловити. Лише коли я повернувся в кабіну і люк опустився за мною, я зрозумів, що це було я звинувачую. Отже, кажу я, що там сталося, Берто. Я очікував, що ти повернешся на важкому ліфтері або не повернешся взагалі. Так, ну, каже він, я намагався. Кішка і Лукас сидять на даху, тому в салоні зараз лише ми двоє, окрім Мовця та Неші. Вона під ковдрою, лежить на лавочці поруч зі мною, прив'язана, щоб не рухалася. Мовець заповнює половину центрального проходу рівно розтягнутий. Він не говорив і не ворухнувся, відколи ми знову почали їхати. Берто сидить навпроти мене, нахилившись уперед і поклавши лікті на коліна. «Як ти це зробив?» – запитую я. «Я маю на увазі, ти сказав, що твої приводи мали обмежений заряд?» Ну, каже він. Перше, що я зробив, коли опинився в зоні дії купола, це зв'язався з Маршалом і спробував переконати його дати мені ліфтера. Він сказав, що з всіх наших ліфтерів зняти та розряджені гравітаційні сітки, і що навіть якби він дозволив мені одного взяти, чого б він не зробив, знадобилося б принаймні шість годин, щоб їх зарядити та знову встановити. Тож це був не варіант. Однак на зарядку приводів мого глайдера знадобилось майже б стільки часу, тому мені довелося зламати пару дронів, щоб замінити їх. «Це зайняло у мене 45 хвилин. Щойно я це зробив, все, що мені залишалося, це взяти якийсь боєзапас і повернутися в повітря». «Ясно. До речі, що саме ти скинув? Я не думав, що на глайдер можна встановити ракетну установку». Він сміється. «Ні, не так. Але ти майже вгадав». Він лізе до бічної кишені рюкзака і дістає блискучий сріблястий яйцеподібний предмет розміром з два кулаки. «Гаразд», – кажу я. «І що це?» «Це, – каже він з посмішкою, – боєголовка ракети класу «Повітря-Земля». Я забрав кілька таких зі складу. Він дістає ще одну з іншої кишені. У мене залишилося ще дві, про всяк випадок. Хм. Я простягаю руку, і він дає мені одну з боєголовок. Вона тепла на дотик і важча, ніж здається. Як вона працює? Ти маєш на увазі, як вона робить бум? Я закучую очі. «Так, Берто, як вона робить бум?» «Ну, – каже він, – наразі вони налаштовані на детонацію при ударі. Будь-яке уповільнення більше 40 метрів на секунду в квадраті, і вони спрацюють. Однак її можна налаштувати. Вони підключені до мого окуляра. Я можу поставити їх на таймер або зробити їх тригером висоти, або просто ввімкнути, якщо захочу. Це досить гнучка система. Коли вони в ракеті, а ти в бойовій ситуації, маєш можливість змінювати конфігурацію на люту». Я небагато думав, щоб зрозуміти, що я можу скористатися ними і зробити з них гранати. «То ти просто скинув їх на нас?» – він знизує плечима. «Так, майже. Тобто більше ж бурляв, ніж скидав, але ефект той самий. Насправді це було непросто, щоб влучити саме туди, куди я цілився. Я мусив опуститися низько, щоб не схибити, але не настільки, щоб самому не потрапити під вибух і вбитися. Хм, що ж я радий, що ти це зробив?» «Та я теж». Згоріти у вогні власного вибуху – це не те, як я хотів би загинути. Він відкидається на перегородку і позіхає. То який план? Та мабуть такий самий. Знайти друзів-мовця, якось повернути бомбу, повернути її до купола, не загинувши. Врятувати колонію. Це цілі, Мікі. Нам потрібен реальний план. Знаю, – кажу я, потім заплющую очі і потираю обличчя обома руками. Я над цим працюю. Факт. Окрім того, що я не вмію приймати рішення, я також не зовсім майстер у формуванні ефективних планів. Ось такий випадок. Чому я тут, на Нільгеймі, де я був напівголодним, навмисно заражений численними смертельними хворобами та розірваний повзунами принаймні один раз, а може й двічі, а не сити у безпеці в своїй паскудній, але абсолютно несмертельній квартирі в керуні? На це запитання є кілька відповідей. Але насправді вони всі зводяться до наступного – у мене був поганий план. Я зробив кілька ставок, не розуміючи ні шансів, ні ставок, і коли вони одна за одною обернулися для мене невдачею, у мене не було ані найменшого натяку на запасний варіант. Можливо, Даріус Бланк і його машина для тортур і спонукали мене погодитися на цю роботу. Але першопричиною був мій власний тупий мозок. Попри все це, в моїй голові починають зароджуватися зачатки ідеї, як вивести нас із ситуації, що склалася. Чи краще вона за мій план розбагатіти, обібравши вкрай небезпечного злочинця? Невідомо, але ясно одне – все залежить від того, чи отяметься Неша. «Нам потрібно десь сховатися», – каже Джеймі з кабіни. «Я не можу їхати всю ніч». Він правий. «По прямій лінії ми лише за 80 кілометрів на південь від купола». Але щоб дістатися сюди, нам знадобилося 14 годин. І той час, що Джеммі не провів у кабіні, він витратив на очікування, поки його розчленують павуки. Що я можу сказати з власного досвіду, теж доволі стресова ситуація. Кішка і Лукас провели на даху останні кілька годин, час від часу поглядаючи на тіні в долині, але здебільшого вони просто сиділи і дивилися на горизонт. Вони, мабуть, теж втомилися. «Ти маєш рацію, – кажу я. Спробуй знайти місце, яке можна було б захистити. Гаразд, високе місце, гарні лінії огляду, ніяких тунелів поблизу. Звичайно, каже він, я подивлюся, що я можу знайти. Ми повинні замінити кішку і Лукаса, каже Берто. Його очі переводяться на Нешу. Сидячи тут, ти їй не допоможеш. Вони можуть спостерігати, як вона спить так само добре, як і ти. Він теж правий. Я зітхаю, встаю і вмикаю ребризер. Відкрий люк, каже Берто. Ми піднімаємося на дах. Рухаємося в задню частину кабіни. Атмосферний шлюз закривається за нами, і люк відкривається. «Мовець мертвий?» – запитує Берто, коли ми піднімаємося на дах. «Він не поверхнув жодним м'язом, відколи я повернувся». «Ні», – кажу я. «У всякому разі я так не думаю. Мені здається, він злине на нас». Кішка і Лукас біля башти сидять спиною до спини, поклавши зброю на коліна. «Ей!» – каже Берто. «Ви двоє хочете відпочити?» Кішка повертається, щоб побачити нас, потім повертає шию вдовге, повільне коло, потягується і стає. «Дякую», – каже вона, коли Лукас підводиться на ноги. «Мені конче потрібно в туалет». «Немає проблем», – каже Берто. Коли вона проходить повз, він бере її зброю. Лукас простягає мені свою. «Стежте за Нешею», – кажу я. «Дайте мені знати, якщо щось зміниться». «Добре», – каже Лукас. Він спускається вниз в кабіну, і люк закривається за ним. Берто присідає до башти. Я займаю свою позицію з іншого боку. Приблизно через п'ять хвилин Берто каже. «Отже, думаєш, вони повернуться?» Я знизую плечима. Мовець здається, в цьому впевнений». «Так», – каже Берто. Мовець здається, досить впевнений у багатьох речах. Ти справді йому довіряєш?» «Це гарне запитання. Чи довіряю?» «Це не питання довіри», – кажу я нарешті. «Він – джерело інформації». Він єдине джерело інформації про те, чого чекати від павуків. Він єдине джерело інформації, яку ми маємо про те, куди ми прямуємо, або чого чекати, коли ми туди прибудемо. Якби у нас було ще якесь інше джерело, це було б одне. Але ми його не маємо, тож я вважаю, що ми сприймаємо те, що він говорить, з недовірою, але ми не можемо повністю це скидати з рахунків, тому що нам більше нема на що спиратися. «У нас є власні спостереження», – каже Берто. Він сказав, що вони не відступлять. Вони відступили. Тепер він каже, що вони повернуться. Що сказати? Що, з цього разу він правий? Я маю на увазі, що він правду каже. Коли він сказав, що вони не втечуть, він не враховував те, що ти налетиш і розбомбиш їх. Якщо я правильно зрозумів, повітряний напад абсолютно нова річ на цій планеті. Цілком зрозуміло, що після цього вони захочуть взяти тайм-аут, щоб все обміркувати. Берто знизує плечима. Може бути. З іншого боку, було б також зрозуміло, якби вони побачили, що я щойно з ними зробив, і дійшли висновку, що вони займаються чимось, що їм краще залишити в спокої. Люди ведемі хотіли зробити колонію в системі, яка не має назви, чи не так? Коли вони дізналися, що той, хто зараз там живе, має магічний випаровувач кораблів, вони вирішили, що в їхніх інтересах залишити їх у спокої. Не зовсім. Аркадія, знаєш, теж намагалася. І коли їхній корабель зник, вони хотіли послати їм кулю. «Ми не такі розумні, як ти нам приписуєш». «Так, ну...» – каже Берто. «Неша, здається, переконана, що повзини розумніші за нас, так? Можливо, вони збагнуться це повідомлення швидше за нас». Я сміюся. «Думаю, це можливо. Якщо те, що говорить мовець про їхню потребу в металах – правда, то я можу уявити, що вони можуть спробувати ще раз напасти на нас. Він не надав нам жодних подробиць, але у мене склалося враження, що ці хлопці та гніздо мовця вже давно перебувають у стані Холодної війни» і вони обидва розглядають нас як щось, що може поставити їхню сторону на верхівку. Голова Берта нахиляється на бік. Холодна війна? Так, кажу я. Це стара земна річ. За пару сотень років до прориву існувало дві національні держави, які майже домінували на планеті. Вони обидві мали термоядерні бомби та балістичні системи доставки, тому пряма війна була б самогубством для них обох. Але вони мали мережі посередників, менші країни, які могли... Берто відкидає голову назад і довго і голосно хропить. Я зітхаю. Добре, ти не віглас. Не переживай про це. Справа в тому, що гніздо мовця та їхні друзі на півдні явно не люблять один одного. І ми, очевидно, маємо ресурси, які можуть змінити гру. Ось чому вони можуть ризикувати, навіть якщо це здається божевіллям. Можливо, каже Берто. А може Лукас правий, а мовець просто намагається нами маніпулювати. Гаразд. То що б ми зробили Гаразд. То що б ми зробили інакше, якби думали, що це правда? Після довгого мовчання Берто каже, так, це хороша думка. Але це досить гарна ніч. Ми піднімаємося вздовж того, що я майже впевнений є останнім хребтом, перед тим, як вийти на відкриту рівнину, рухаючись через те, що я назвав би альпійським лугом на Мінгарді. Метрові папороті шуршать на наших шинах. Повітря прохолодне, сухе та чисте, а зірки – тверді яскраві цятки на чорному небі. «Знаєш, – каже Берто, – за інших обставин я б подумав, що ми добре поговорили». Я збираюся відповісти, коли в моєму периферичному зорі мерехтить привід. Я повертаюся до нього і закриваю ліве око, щоб зосередитися на тому, що мені показує окуляр. Він швидко перемикається з покращеного видимого на інфрачервоний і назад, а потім представляє мені два накладених один на одного псевдокольорове зображення. Я спираюся на турелі, беру прискорювач. «Гарна новина, – кажу я. Виглядає, що мовець все ж таки говорив правду.